Fény volt ó. Oh, yeah. Ki maradt a szignál? Timborsó a 6 Ezen A két telefonszámon vagyok elérhető. Ma, 2019. május 13-a hétfő van, és 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfejáncsó minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fia János műsora. Borulték 13 fok, de nem az a rettenet, mint amit ígértek, vagy legalábbis én azt hittem, hogy itt most 5 napon keresztül. De most úgy tűnik, hogy nem, vagy legalábbis tegnap nem. És most se. A viszont 14 éven aluljaknak nem, felette pedig igen korlátozott mértékben ajánlott. Ne felejtsék, hogy este, este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában. Bakácsra Filipovval, önökkel és velem. Erzsébet tér, Aquarium, az ott valahol középtájékom van. Lemennek a lépcsőkön és lent balra fordulnak az üvegajtó után. Aki eljön, az Blanketta szerződést ír alá arról, hogy bármikor kaphat a kezébe egy mikrofont, amiben illik bele beszélnie. A belépés díjtalan. Még egy nagyon messziről jött ember lesz ebben a fél évben, kerek két hét múlva, május 27-én. Ne beszélj! De én fereztem gyógyulást hívának. Soha se Soha se Soha se Soha se Ez a mai reggel is olyan, hogy hihetetlen sok mindenbe belekaphatnék. Én azonban semmiben nem fogok nagy valószínűséggel belekapni. Ha önök telefonálnak, akkor ha lesz rá módom, akkor kapcsolom a magam gondolatait az önökéhez. Ha nem, akkor nem kapcsolom, akkor csak önök beszélnek, vagy önök se. 0614890999 és 063677161. Figyelek, ha van mire. Kicsényes panaszodról. panaszodról vándor Ne beszélj És soha se fé. Soha se félj Soha se félj Soha se Soha sem fél, soha Egy abszurdot megosztok Önökkel, egy abszurdot komáromból. Fogtam magam, és úgy döntöttem, hogy jelentős kiadásba verem magam, és veszek a fürdőben egy szombati népszavát, és egy szombati magyar nemzetet. Ilyen korábban is előfordult velem, korábban gyakrabban, mostanság ritkábban. Jó reggelt! Jó reggelt, Salgutai József Magyar! Szépen, nagyon szerettem volna ma este ott lenni az akváriumban, és pontban nem sikerült, változott a program. És annyira hiányoznak ezek a beszélgetések, tudod miért? Mert nem vihetem haza már őket. Egyszerűen otthon, ö, otthon nem, nem most már annyit beszélni a kedvesemmel arról, ami történik körülöttünk. Sehol máshol meg nincs kivel és nem ezt, is lehet. hogy érted, hogy Nagyon nem ildomos? Ez mit jelent, hogy nem jödomos? Azért, mert már annyira benyomul, hogy mind a ketten, hallgatunk rádiót, kinézünk az ablakon, és látunk egy hülyeséget, aztán elkezdünk róla otthon beszélgetni, és akkor rájövünk, hogy egymásról és saját életünkről azon kívül is volna még miről beszélgetni. És természetesen a politikán nagyon érdekes, és volna helye, de nem ebben az arányban, amilyen arányban körülbe. Hát két, Bebori... két hét múlva még lesz rámódod, és milyen munka szólított el? Hát, már szombat reggel el kellett indulnom kis Rostárvámba, és ez azt jelenti, hogy most mindjárt ezzel ki van a zárba, hogy hazaérjek. Van, mikor a hétvégére sikerül hazajönnem, és akkor van esélye a hétvégére. Estere. Így volt már erre alkalom. Az 27-én, ugye a szavazás után. Így. Igen, a következőre megy úgy sikerül. Tehát azt nem egy a... hét múlva, hanem két hét múlva. Igen. Igen. Nagyon Igen, szépen köszönöm. Vigyázz magadra, köszönöm szépen, hogy hívtál. Tehát vettem egy szombati magyar nemzetet, és egy szombati népszabát, legalábbis én azt hittem. Majd kimentem az erkére és tapasztaltam, hogy a szombati magyar nemzet az egy pénteki. Nem átallottam visszamenni az újságároshoz, és mondtam az újságárosnak, hogy hát ez a magyar nemzet, ez pénteki, és nem szombati. A hozta, nézte, mondta, hogy ezt maha reggel hoztak, hát mondtam, ne haragudjon, de ez közömbösen hat rám, ez pénteki és nem szombati. Mire tudják, mit mondott? Azt mondta nekem, hogy szólhattam volna hamarabb is. Mondtam neki, hogy ezt mégis hogy érti? Hát, hogy szólhattam volna neki hamarabb. hogy ha én hamarabb szólok neki, akkor ezzel mit kezd, nem tudom, de én azt mondtam ennek a hölgynek, lehet, hogy ez nem volt helyén való, mondtam, ne haragudjon, de önnek nincs ki a négy kereke amire a nő úgy utána indult, tudják, mint amikor ilyen közlekedési szituáció van, és kérdezte tőlem, hogy ezt mégis hogy értem. Mondtam neked, hogy én úgy értem, hogy én vettem két újságot, azt nem akartam mondani, hogy még volt, is adtam ennyire, nem vagy kicsinyes, azt nem is kértem vissza azt a pézdet Mondom, ne haragudjon, de aki elad egy Előző napi újságot majd ő tesz nekem szemrehányás, de hogy én mégis. Hát mondtam neki, ne haragudjon, ő nem komplet, de ezt már így kifelé menet mondtam, és itt véget ért a szituáció, és miután a Kejfej a aki egyensúlyozott tájékoztatás jegyében működik, hogy mit olvastam a népszavában, sajnos nem árulhatom el önöknek, hogy mi volt a szombati magyar nemzetben, az pedig örökre rejté majd. 0614890999 és nulla harminc It Alakotus, hisz, kétségek között maradtam. Nem volt neki egyáltalán szombati, vagy csak nem volt hangzó becserélni a szombati? Nem, be. nem volt nála egyáltalán szombati. Akkor miért van a szóljál? Nem tudom. F Funkalmam nincs. <gül> Én annyira döbbenten álltam a szituáció előtt, ugye, hogy ő egy rossz dolgot ad nekem, majd amikor visszamegyek, akkor levagyok, <gül> szerint van... Tehát ez, ez valami olyan, ami csak a magyar flaster tud. Nem mondom, hogy a Budapesti, mert ez Komáromban történt. És a nő az egy ilyen teljes felháborodás állapotában volt. Tehát, tehát mint aki súlyosan meg volt sértődve, hogy magyar nemzet, magyar nemzet, mit számít nekem, hogy szombaton, hogy pénteki. Hát, pén hát csak egy kérdés, egyetlen kérdésem van. A pénteki magyar nemzetet előző napolvastad? Nem én. de még hát de... én azt is értekes lehet átlapozni. Én nem egészen, mert én például megmondom nem. neked őszintén hogy két hír elolvasása után jöttem arra rá, hogy ez nem az napi, mert azért ugye itt azért mégiscsak foglalkozom ilyen közéleti dolgokkal, és ha bár én pénteken délután egy ilyen teljes zombi állapotává vagy zombivá válok, amely szombatra nem múlik el teljesen nekem, tehát nem úgy tűnt fel, hogy pénteki, hogy én ránéztem és kiderült, hogy pénteki, hanem elkezdtem olvasni, és olyan volt, mint az előző napi híradó. Nagyon érdekes, de mégsem az, amire én vágyom. Egyébként néha már az aznapi iradóra is azt értem, hogy előző napi, hiszen már reggel olvastam. Igen, de amikor arról az olvastam, az hogy mi a, az helyzet, az a az helyzet a karácsonyja, szerintem ez nagyon, tehát holnap lesz 8 óra után, ugye a karácsony nem érti azt, hogy mi kifogásolni való van, hogy az ATV kinyomasztotta, hogy ő is megszavazta ezt az új konglomerátumot, patkányírtás ügyben ez volt konkrétan, az meg, hogy nem mentek el csütörtökön. A Fidesz frakció a parkolás egyeztetésre, és nem értettem, hogy ezt miért szombaton írják, amikor ez pénteki hír, de hát kiderült, hogy pénteki az újság. Szóval ez a parkolástörténet, ez. Én azt látom, hogy itt a kampánynak a hevében alapvetően nem normálisan viselkednek az emberek, és elvárják tőlem azt, hogy miután ki van írva, hogy kampány van, ezért én elnézőbb legyek velük szemben. És hát én nem vagyok elnéző, vagy nem vagyok elnézőbb, mint máskor. Uh -huh. Azt kérdezem, hogy este jössz? Nem, mert kell mennem. És mi? amikor megvettük több, mint egy hónap ilyet, akkor még nem tudtam, hogy lesz messzire jöttem ember. És mi? mit fogsz látni? A Radnóti színházban, de hogy mit azt nem tudom, mert a titkán nem veszem meg. ilyet van egy hogy mi mindent kell megnéznem. És ő veszélyet csak be van írva, hogy hova kell mennem este. De nem tudom, mit nézett most. Oké, okay, rendben van. Köszönöm szépen. Akkor két hét múlva. Végbéktelen az út, utazó. Vissz Él, el, vissza vissza vissza vissza vissza vissza vissza vissza vissza vissza vissza Tap tap vissza vissza vissza vissza vissza vissza vissza vissza vissza vissza Ha elmarad egy állomás Vissza, vissza nézek, nézek Attól sem félek már ha, Hogy a, a füst a szemembe száll. száll De ha De ha elindul a vonat A szívem majdnem megszakad Söbbidöbbidöbb oh, oh, oh. Mikor elindul a vonat A szívem majdnem megszakad A oh, ház oh, oh. 061489 489 099 és 06 Ami eszükbe jut, ami kikívánkozik. S eljön majd egy állomás, a peronról nézem, a szem a furt. Képzője, múlt héten egy amerikai sráccal mentem el horgászni, de úgy, hogy azt sem tudtam, hogy kicsoda a fia borja, interneten keresztül akadt rám, és mondtam, hogy persze, elmegyünk horgászni, akkor találkoztam még azt sem tudtam, hogy hogy néz ki a srác, csak onnan tudtam, hogy a találkozó helyen horgászúccal volt a kezébe, és... Nagyjából egyhívásúak vagyunk, nagyon jól sikerült ez a horgászat, és amiket mondott Magyarországról, így néha tényleg hajlamosak vagyunk azt hittni, hogy ez a világ legrosszabb helye, azt mondta, hogy uh, a, nagyon udvariasak a magyar sofőrök. Tehát, hogy ő itt vezetett Magyarországon, és azt mondta, hogy mindenhova beengedték, mennyire, mennyire kedvesek voltunk, és még két megérzése volt, hogy tíz évvel ötlet tíz volt Magyarországon, ahhoz képest dupla annyi a sör, mondtam, hát ez nem meglepetés. A másik pedig az, amit így utána lehet, hogy azt sem veszük észre, hogy mennyi új üzlet jött létre a belvárosba, tehát tíz évhez képest, tehát hogy mennyire kereskedelm, mennyire elkereskedelmi Nem tudom, hogy ez egy jó képviselépet. Jó, igen. És közben még valami fantasztikus volt, hogy egy teljesen, totálisan ismeretlen emberen, akinek ugyanaz a hobbija, azon kívül kb. 25 ezer kilométerre távolabb tőlünk, hogy mennyire könnyű megtalálni a hangot, és hogy milyen jó hangulatú napot töltöttem el vele. És miért kereste a... az ön uh, nagyon, nagyon érdekes volt, mert ugye egy, egy, kb. egy fél éve ezelőtt voltunk Oroszországban egy, egy horgárszülelőkbajnokságon, és én fogadtam egy, uh, egy helyi vezetőt, hogy, hogy segítsen nekünk, és őt kereste meg egy, egy amerikai ilyen horgászvezető, hogy ügyfele Magyarországon, hogy ismere valakit. És hát az a helyi vezető csak engem ismert. És mondja, teljesen ilyen áttételes, nem tudta, hogy én ki vagyok, én nem tudtam, hogy ő kicsoda, tehát mint egy vakrandi. Ez egy egyszerű, al egyszerű alkalom? Hát most úgy néz ki, hogy nem. Jó, de eddig, <gül> tehát, hogy... a, tehát a, a, itt volt Magyarországon egy hétig, de abból egy napot horgáztak csak együtt? Így van, így van. Hát hát, is dolgozott. Itt Magyarországon egy, egy folyón pisztrángoztunk, egy kicsúpatakon pisztrángoztunk. És milyen össze? E nagyon szép halakat fogott, tehát meg ilyen is, tehát hogy na, nagyon tényleg, tehát hogy amilyen mentünk, azt, azt megvalósítottuk, tehát na, nagyon boldog volt, hogy hogy ilyen szép halakat fogott Magyarországon, egy teljesen ismeretlen vizem, és kiderült, hogy kell neki menni Belgrádba majd augusztusba, és akkor meg is beszéltük, hogy valószínűen Sloveniából, hogy horvátországban megyünk közösen horgászni. Hiába, az élet szép. Hát, nekünk szép, a halaknak... Hát. Fény. Jó reggelt. Ö, jó reggelt. Én vagyok a leveles ember, Ramár Balázs. Igen, tudom, azt akartam önnek mondani a tévedés kockázatával, hogy átgondoltam mindazt, ami önnel kapcsolatos, és rájöttem arra, hogy önnel valami nem stimmel az, hogy mennyire nem stimmel azt nem tudom eldönteni de miután ugye, ugye ön összefüggésbe hozott dolgokat a múltal is, azt kellett magamnak mondani hogy önnel valami nem stimmel ő nem biztos sok minden nem stimmel Ö... <köhö> péntektől va vasárnap délutánig Ausztriában voltam Ausztriában és ö, ott van egy négy tagú csapat, aki ilyen egy-két-három évente összejön. És visszaadtam a leveleket, hát ö, annyit röhögtünk azon, hogy mit írtunk egymásnak 16 éves korúban, hogy szerintem nekem ma egész nap fájni fog a hasam, az izomláztól. És ők nagyon megköszönték, és mondtam, hogy... Rakják el, mondták, hogy ők nem rakják el, és mondtam, hogy a rakják el, mert én sorsan nem fogom olvasni, Ö, és nagyon hálásak voltak. Hálásak voltak, a miért? Ö, azért, hogy ez, ezeket elraktam. De, de ha egyszer nem, nem rakták tont... ők el, akkor mi lett a sorsok? De ők elrakták aztán. Elrakták, sőt, még egyszer végig lapozták, hogy, hogy melyik őké melyik. Ő, ennyit akartam csak mondani, hogy volt, aki hálás volt az osztálytalálkozónál, ott nagyon kevés ember, azt hiszem találta talált a saját levelére. Jó, én azok, egy történetet tudok is... önnek mondani erre, én anyámék lakásától viszonylag hamar megszabadultam anyám halála után, és ezt azóta se bántam meg, függetlenül attól, hogy az ingatlanárak hogy alakultak. Úgy hozta az élet, hogy ez jó vagy rossz, teljesen közömbös, de a történelmi szempontjából mégsem közömbös, hogy ismerősnek adtam el. Az eladást folyamán megismerkedtem a feleségével, és aki Facebook ismerősöm lett, az illető egy relatíve közel álló ember, akivel majdnem halálosan összevesztünk az eladás folyamán, de aztán a dolog visszajött, és tegnap este böngészve a Facebookot egyszer csak felfedeztem anyámék lakását, amint ennek az illetőnek a felesége hosszú távra hirdeti meg. Én azóta nem voltam a lakásban, a fénykép alapján alig tudtam ráismerni a lakásra, elküldtem a honpolának, ma még el fogom küldeni a lányomnak, a honpola azt kérdezte tőlem, hogy furcsa érzés-e, és én azt mondtam, hogy az. Nekem vannak leveleim, amelyeket mások írtak, nem azzal a szándékkal, hogy nálam landoljanak, hanem egy hosszú felülség cikkezés volt az apácaiban. Az, hogy én azokat visszaadjam kizárt én amiatt aztán később soha többet nem mentem osztálytalálkozókra. Én azt tudom mondani, hogy önnel valami nem stimmel, de hogy mi arra még nem jöttem rá. És ezen semmit nem változtat, hogy Ausztriában örültek-e a leveleknek. Mit jelent nekik a fény? Új verseket, a festőt, Elmesélek még egy történetet A lányom volt szombaton Hogy feljöhet-e hozzám Ahogy szokta mondani, fülcsizni né nagyon szeret kádban fülödni És ahol ő lakik, ott nincs kád és én mondtam neki, hogy természetesen, majd hirtelen észbe kaptam, és rájöttem arra, hogy milyen iszonyatos állapotban hagytam magam mögött a lakást, olyan állapotban, amilyen, amilyen állapotban én nem szoktam. És mondtam neki, hogy természetesen fölmehet, de elnézést kérek, hogy ott olyan állapotok vannak, ezek az elviselhetőség határán vannak, az ő fülcsizését nem fogja befolyásolni, de nekem fura érzés lenne, ha otthon lennék, és nyilván bal, hogy előbb kimennék, és azokat a dolgokat eltakarítanám, itt most nem részletezem, hogy miről van szó, és utána mondanám, hogy menjen be a fürdőszobába, mondta, hogy ez őt nem fogja zavarni, és tegnap, amikor hazamentem, akkor ott volt bennem a kisördög este, hogy vajon uh, hogyan viszonyult ezekhez az állapotokhoz a lányom, aki az elmúlt időben hihetetlenül sokat változott, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legszebb reményeim váltak valóra azok a dolgok, amelyek őt közvetlenül zavarhatták volna a fürdőszobában, azokat a körülményeket, ez nem jó szó, hogy körülmények, azokat ő elhárította, és én küldtem neki egy sms az volt benne, egy köszönöm, hogy visszaküldött egy szívecskét, de de, szóval itt vége van a történetnek Nullehat egy és 0636771161 Ment, s elcsigázott fényét szórja rá, Kastagnak és hontalannak, boldognak, boldogtalannak Új harcot jelent jelen és új csodát, és új csodát. Reklami, ö, reklám következik. A civil rádió is számít, sok más szervezet mellett az önök személyövedelmodójának egy százalékára úgy gondolják, hogy érdemesre rá a rádió, úgy menjenek fel a hollapra, és megtalálják a szükséges adatokat. A rádió nevében is köszönöm. <tos> Ez reklám volt. egy és egy függetlenül attól, hogy hát ezzel a szám alatt nem lesz könnyű telefonálni, de lehet, hogy valaki nem hallja hangosan, és így aztán nem tapasztalja, hogy milyen zenére telefonál rá. lássam! Még egész nesí, A kedvem él Ne sírj A világ Kemények nevel Tanítja Minden gyermekét Azt hiszem, nemrég találkoztam katonak Lárival. 2 33 perc van, 0614890999 és 063677161. Jó reggelt kívánok! Bármi is ende nagyon érdekelne ha esetleg publikus, hogy mit lehet tudni katona Kláriról, nekem annyira hiányzik ő annyira eltűnt egy és nagy és... tárgyalásban volt éppen ez a Gerlóci kávéházban volt ez termék megjelenítés én éppen a WC felé haladtam és nem tudtam eldönteni, hogy most megzavarja me vagy sem, ő látott meg és azt mondta, hogy azért az mégsem működik úgy, hogy csak úgy elmegyek mellette így aztán nem mentem el, csak úgy mellette én inkább éneklek neked S ha több kell Ne felejtsék, ma este nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lakájában, fél nyolctól bakáccsal, Filippoval, önökkel és velem. 0614890999 és 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt, fiatal úr! Két dolog miatt én az egyik, hogy a rózsit válhatunk egyfajta, meg az utolsó információ az volna, hogy a gyergyörgyöcse volt és altatásban tartják. Van valami új fejlemény? Semmi extra tudtam, a fölébresztették, és aztán a legkülönbözőbb hírek voltak, de arra gondoltam, hogy nem kellene valakinek ahhoz meghalnia, hogy azok a számok jó, szóljanak, amelyek hozzáfüstelmek. Nagyon egyetek. A másik, amiért. Hív... Ja, festve, Vége. A másik, amiért hívtam, ez a szem tegnapi sport, igen. Ugye a szújót azonai hatályan kirúgták súlyos ö, fegyelemszegés miatt. Erről lehet valamit tudni, mert... Igen, én beszéltem veled, de az nem volt publikus. Oké. Okay. Köszönöm, ez lett volna a kettő. Köszönöm. Igen. Viszont hallásra. A súlyos a Szkejfejacsi hallgató. Ha most hallgat bennünket, ha akar, betelefonál, én nem hívom föl. Katona Klári Gartner Évával volt egy Mint a Filmeken címűsorom Csak az kép, Mint az igazi jó. 061489099, Zsulat 367 ebben sem könnyebb, sokkal beletelfáj, mint az előző dalba, de én nagyon szeretném tudni, ha ez nem bizalmas információ, hogy mikor találkozták katonakárival, tehát hogy tapasztaltad, te hogy van, mert amit én láttam rajta, az, figyelj, olyan volt, mint egy biztosítási ügynök a szónak abban az értelmében, hogy férfival volt, papírhalmok voltak előttük, ezek számokat is, illatok, illatok voltak, hát nyilvánvalóan nem olvastam el, meg hát egy ilyen fényképet készítettem a szememmel. Ez durván két hete volt, és semmi olyan benyomást nem keltett, ami valami extra gondolattársítást tett volna szükségessé. Én úgy tudom, hogy nagyon nehéz elérni mindenféle szinten. Nem lehet rávenni semmiféle nyilvános szereplésre. Ez könnyen lehetséges. Ő volt az, aki nekem szólt. Kaptam két puszit. Ennél... Hát én bízom benne, hogy, hogy még így, mint énekesnővel a találkozunk. Hiányzik. Nekem is. Gézának tenne volt a születésnapja. Vagy tegnap előtt. 0614890999 és 08 aki életében ezt most hallja először? a És még sohasem? Nem, nem, nem, nem, teljesen új. Viszont a katonak teljesen szíven talált, mert hozzá valami olyan fűz ami nagyon kevés emberhez. Igen, ez egy ilyen éteri, vagy ez egy valóságos dolog? Éteri, néhány telefonbeszélgetés és egy-két személyes találkozás van benne, de ő tud róla. <gül> Az nem árt, hogyha a másik tud róla. Ki az, aki ezt most hallja először? A munkás két karjában hordja a vagyonát. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, elnézést, én nem először hallom, de a koncerten 74-ben igen, ezt mindig eljátszották. <gül> igen. Jó reggelt! Ki az, ez, aki ezt most hallja először? Jó reggelt! jó reggelt! Én most hallom először! És milyen? Jó! Jó reggelt! Jó reggelt! Én se vagyok már nagyon fiatal, és én is eléggé figyeltem a Damiennek a munkásságát, és is, és nekem is teljesen új! És hogy tetszik? Um. Kérlek, ki aki ezt most hallja először? Ez a munkadal. Jó Jura! Jó nem hallottam a koncerten, ahol feléped, de előtt. <haz> Ki az, aki a munkadalt, a munkadalát most hallja először? Jó reggelt. Jó reggelt. Először hallom, és nagyon tetszik. Aki? Okay. Én csak abban gondolok bele, hogy ismerem a devjét, de még a munkadalát nem hallottam, hogy milyen hatást gyakorolna rám, de itt véget ér a történet, mert ismerem, így aztán nem tudok rá válaszolni. Jó reggelt. Szép reggelt, kívánok. Én is most hallom először. Sőt, tudom, még azt sem tudom, hogy ki az előadó, mert most jöttem vissza az autóba. De milyen Ferenc, és ez a bergendi. <tos> 1973. Jó reggelt. Én musolom először, de ez a második része már fogyasztható. Az első, az nekem nem. Pedig koncerteken az arányok még inkább eltolódtak. Jó reggelt. Jó reggelt. Soha nem hallottam, de elmegy. Csak azt akarom, hogy hallottam már nagyon rég, mert ez egy dupla lemezem volt, meg ez a szám. Igen. Úgy ez a darabokra történt a szívem, én sose fogom elfelejteni, amikor a sajtból van a hold, vagy ez a szám, én meg nem mondom, hogy melyiket dolgozta föl a halott pénz. Ott voltam Stavangerben, Norvégiában, egy olyan szálláson, amely délután valamikor kettőkor vagy háromkor nyitott, mert egy kocsma volt az aján, és a szálloda akkor nyitott, amikor a kocsma. Bementem a kocsmába, és ott a halott pénz szólt. Tudják, az ilyen meglepetés születésnapokon szokott olyan lenni, hogy az ember ott áll, hál' Istennek nekem ilyen meglepetés születésnapom nem volt, és ha rajta múlik, akkor nem is lesz. Az, ahogy az ott hatott rám, ugye ez egy ilyen beszédkényszeres pali, ez ugye én vagyok, kérdeztem a Norvégtól, hogy tudja, hogy mi szól, mondta, halvány lila nincs. Kérdeztem tőle, hogy tudja, hogy milyen nyelven énekelnek, mondta, halvány lila nincs. Ezek után aztán nem kérdeztem meg, hogy most ez hogyan kerül ide, végighallgattam, majd fölmentem a szobámba. Mindez Stavangerben. Csak a koncertet számon egy hányszor, egy hányszor. 061489099 és 0636771161 hogy egy összetört szívet megragasz. És ezt a számot ki nem állhattam, de hát mit küldjek az ifjúságnak, ha nem ezt? Peti áll. Ez itt most a, tét. most a tét. Nem minden stimmel elnézést. Keti áll a ház előtt, szívet jobbra húzza lőtt. Balra van az iskola. iskola. eszes súgja, menj oda. De nehéz az iskola, táska, ilyen szép napos délelőtt. Ti áll a válaszra várva Hát ha lesz ki, megszánja őt Arra ment egy kis leány, Bet is sosem láttatán Az eszem helyett Jobb, ha a szívezet, Jobb, ha a szívezet. Csillant a két szeme Inkább tartok Hűvel. ővele Elindult a lány, lány után. után Bármi lesz is ezután ez te nehéz az iskola táska Ilyen szép napos délelőtt És elindult fürgén a lába Vallagott a kislány mögött mint valami loka és bolka, vagy nem tudom milyen rajzfilm, így zeneileg. Mint hogyha az embert visszarángatnák, de nem feltétlen akarata ellenére néhány évtizeddel. Ó, de szörnyű pillanat, tálszedettet jól magad. Épp ott állnak ő. az iskola előtt. Az iskola előtt. Ez a nap már tönkrement, A kislány iskolába ment Hát most mit tegyek Én is felmegyek Könnyebb már az iskolatáska, táska Lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába S Peti mindig megpálja őt Iskolatáska Lehet szép napos Télelőtt Együtt járnak most Iskolába S Peti mindig megvárja ő 0614890 999 és 0636 7171161 olyan, hogy gyerekkori kedvenc számom, akkor, akkor ez volt az. Ez az első olyan szám, amire úgy emlékszem, hogy ezt szerettem legjobban gyerekként. Olyan alsós lehette, amikor hallottam. Ez az egész ilyen. Akkor nagyon megérintett. Ennyit akartam mondani. Köszönöm. Köszönöm. Milyen szövegeket írt a Rózsi, és milyen szövegeket írta a Dusán, arra szavak nincsenek. Köszönöm Jó reggelt kívánok, még a munkadalhoz akarom mondani, hogy tökéletesen működött, mint építőtábori ébresztő, azokon az undorító fali kutyákon, igen. borzasztóval. Igen, igen, igen. Jó reggelt! Jó reggyszer! a munka, de az annyit, hogy számomra ezért ez a tökéletes bergendi hangzás, fúvósok, minden szerintem zseniális volt. Köszönöm szépen! <tos> Jó reggelt üdvözlöm! Még egy kis nosztalgia, én számtalan koncerten voltam életemben, de életem első koncertje egy bergeni koncert volt a az egyetemen. Sőt, anyám első vakeris lemeze a bergendi Fagypöztpörött, még miénk a világ lemeze volt. Jó régi volt már! Jó 061-4890999 és 0636771161 Fura volt látni ott a Facebookon anyámék volt lakását. Mint kiadó lakást. 061-4890999 és 0636771161 Szemed mély és elnyitottad kezed összeszorítottad inkább máshová figyelnél mindig harcolni Csorti szeretnél vett a csárkát a kezedbe földbe vágj bele ne fejbe használd néha reggelt. Jó reggát Jó hétvége volt azt gondolom, hogy szombaton megnyerte a siófok az elszkúpást, vasárnap rátettek a győrjék egy lapáccsal, megnyerték a pl meg szombaton egy kicsit szomorú voltam, hogy kirúgták a súlyot. Igen, hát ami a siófokat illeti, abban tudom, hogy egy magyar nem játszott. Pontosan így van. De, de. Hidd el, tőled, az Szebb van, mint a mennyország Míg a szélmalmat kergeted Máshol halnak az emberek Nekem a diós győrmecs maradt meg azzal a sípszóval Jó reggat! Haló! Jó reggat! azt már olyan sokszor említette, hogy Étrégeken komáromba jár le, hogy esetleg publikus lenne, hogy van ott valami nagyon jó szálloda vagy wellness hely, vagy. Én ott találtam magamnak egy ilyen kuckót. Találtam magamnak egy szállodát, találtam magamnak egy hozzátartozó fürdőt, ennyi. Találtam egy erkét, ahol reggel tíztől délután négyig odasüt a nap, Levogastam a barbárokat. Jó reggelt. Jó reggelt. Még a norvég történet analógiájára egy kicsit hasonló, hogy én egy Müncheni bölcsödében dolgozom, és volt mellettünk egy építkezés, és egyik délután, mikor kijöttem, de elús volt hangos az utca. De ennek az az egyszerű oka volt, hogy magyarok dolgoztak az építkezésen. De akkor is fura érzés volt. Itt ott. nem volt ilyen stavangerben. És a végén megszól a nagyharang. Egy telefon még belefér. Két rövidebb. 0618 és 0307 hat egy. Tartson ki a harangig! Ki. Igen. Még annyit, hogy élelmetesen jó volt az időzítés. Pont a kis raktam ki az iskolánál, amikor megszólalt a Pepi Áraháza előtt. Köszönöm szépen. Jó, szívesen. reklám következik. Ne felejtsék a Civil rádió is sok más rászoruló szervezet mellett számít, de itt most a civil rádió nevében szólok a személy jövedel a modójuk 1 ára amennyiben megfontolandónak találják, akkor legalább menjenek rá a hollapra, a civil rádió hollapjára, aztán még mindig elgondolhatják azt, vagy elgondolkodhatnak azon, hogy tényleg nekik nekünk adják-e ezt az 1 ot Köszönöm. Ez reklám volt. 061 489 0999 és 99 06 367 61 Ma, este fél nyolctól nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában, Bakácssal, Filipovval, önökkel és velem fél nyolctól a belépés díjtalan. S nem törődni semmivel, mert az most nem szabad. Megmutató hat órán, lassabban ment alá. Még a földi is lelassulhat hétfő délután, álmos hétfő délután. Álmos hát még nincsen hálós hétfő délután, most még csak 8 óra 6 percen. Délután, plusz a szép alakbi, 4 8 9 0 bármilyen témában. A az Ő is álmos, ő is várott, délután. Délután. délután. Igen. Jó reggelt, úr. Egy pár szót szeretnénk csak ahhoz hogy az újságvásárlásához. Igen. Velem is előfordult már, de nagyba csinálják az ósembes párba, hogy vasárnap vásárlásnál vettem volna aznapi újságot, és a szombati meg az előző napi lapokat nem szedik be, és beleszaladtam kétszer-háromszor ebbe a esetbe, Jó, hogy... Ennek van... semmi köze nincs ahhoz, ami velem komáromban történt, ott a hölgy külön meg is nézte azt a paksamétát, ami volt, az ígény ott a világen semmire nem jött rá, de én ettől függetlenül nagyon le lettem hogy nem hoztam vissza hamarabb. 06148 909999 és 06367 1161. a shit to deal with. a shit to deal with. a shit to deal with. a shit to deal with. Jókhoz ér, ébreszt fel, a föld másik felén. Huny le két szemed, hisz rég álmos lehet, S gondolatban nyújtsd velém, két elváradt kezed, Az álmok szép látszó terén. Szállj velem, gyere szállj velem, gyere szállj velem, gyere és hall nem S vajon a társasem, az sem érdekes nekem, gyere szállj velem, gyere szállj velem, gyere szállj velem. Velem. mondhatok önöknek egy egészen furcsa bergendit már, ami a szövegét tekinti Jó reggelt Jó reggelt Szia, Bereszke, vagyok Sziasztok, jó este? Igyekszem Igen. Igen. Hogy nem hallgattam elejtől a műsort, hogy mi van de mi innen? Semmi Felébredt és nem, és nem tudjuk, hogy pontosan mi van bele, de pont azt mondtam egy hallgatónak hogy nem kell hozva akinek meghalni hogy itt az ő számai szóljanak Hát, sőt. Erről van szó. Jól van, oké, csak nem, nem tudtam, hogy mi volt. Jól van. Ennyi. Nincs temetve, sőt. Ezt nem így akartam, de így sikerült elnézést. Hát ez a maga nemében tényleg egy másik világ. Család, ha végig vonul az a mama, csak figyelj jobbra, balra, hisz annyi beszély meg mert közöttük a leány ki nem is olyan kicsit már 06148909999 és 063677 1-1-6-1 0614890999999 egy egy ha hat, egy. A akkor. nekem ez az első, illetve inkább az utolsó hétfőm, mint uh, nem fér. Fényfekent ház, sőadok 25 éves, és óta 15 a a gyomló, hogy van valami jó tanácsa erre? Lemaradtam a mondata elejéről, így aztán semmilyen vonatkozásban nem tudnék. Ja, bocsánat. Ez az utolsó De nap, ahogy... amiben? Hát utoljára vagyok hajadon férfi, ez az utolsó hétfő reggelem. És én péntektől, péntektől megházasodok, öt és reggel óta olyan görcsbe vagyok, pedig nem erre számítottam. Mi, mi, milyenkor a tendő? Hát, hogy mi a tendőről fogalmam is, de miért van görcsben a gyomra? Hát, ha tudnám, akkor nem hívtam volna fel, fiam. És valójában ezt a fialaurazást, ezt hagyjuk abba, azt árulja nekem, hogy most valójában arról beszélünk, hogy el van bizonytalan otva? Nem, abszolút nem, fogalmam sincs, hogy miről van szó. Én vagyok az egyik legboldogabb ember. Ő csak az, az a helyzet, nem, hogy görcs, nem szokott az ember gyomrába állni az örömtől. Hát ráadásul még a tenyerem is úgy izzad, hogy... Az uh, már az egy jobb jel, jól, az, jól, az, az, jól. Az, az már jobb jel, akkor köpni kell, tű, ahogy azt a vahor ez mondta annak idején, de az már jobb jelezi együtt, hát akkor valójában, hát azért csak valamit mutat a szervezete, amit hát lefordítani ilyen rövid idő alatt, ilyen adatok mellett, amit örül tudok, Kevés az adat, ezt tudom, de mi az a három jó tanács, amit el tudna mondani egy fiatal, 25 évesnek, aki most kezdi a házas életet? Meg tudom nyugtatni, egy jó tanácsom sincs. Tehát azért teljesen nem mentem. Azért mégis mire gondol, hogy pucolja ki a cipőjét, vagy mosson fogat, vagy a körmeit vágja le? azért figyelj, ilyet van, anyukám tudott. Nem tudom, büdös Nem tudom, ez édesanyám mondaná, én nem mondok ilyet fogalma, nincs semmilyen tanácsom. Én nekem egyetlen egy dolog jut az eszembe erről, ezt mostütöttem ott a civil a de adáson kívül, és sose fogom elfelejteni, egyszer a Hajdú Péter elhívott engem valami élő lebonyolítású frizbire, ez akkor még úgy volt, hogy én fogok valami 2 és műsorban szerepelni, de ez nem a sztárok a fejükre este, volt valami más, és akkor mondták nekem, hogy én ki fogok menni a színpadra, és el fogok dobni egy frizbet, és mondtam, hogy ez dolog, Én nem fogok kimenni a színpadra, és nem fogok kidobni egy majd amikor eljött az a bizonyos pillanat, amikor én mondtam, hogy nem fogok kimenni, a színpadra, akkor ott volt a gyártásvezető, aki nagyjából, mint kalocsán egy őrmester, a kezemben nyomott egy frizbit, kilökött engem a színpadra, és elnézés 14 ilyen alliaknak nem való, azt mondta, bazd meg, dobd! És én eldobtam. Hát bizonyos szempontból a házasságkötés is ilyen lesz, de utána azért jobb lesz, mint a frisbiben ott a színpadon. Hát ez nem volt egy felemelőtől. Nem, nem, nem, nem, nem, a történet az arról szólt, hogy nem kell annyit gondolkodni. Az összes többi az nem tartozik ide. Jó, állgass a szívedre. Ez sem mondtam, ez sem mondtam, az a roxet és a Fidesz, tehát közhelyektől mentesíteném magamat egy ilyen szituációban. Vagy pincéből a szónak más, a dalnak más hely való. Inkább szólj, énekel, mit akarsz Nekem fáj, hogyha látok, elmondanál, De frélsz, hogy ki a a félvilág Ezért kell, akit hívtál, egy jó barány Semmilyen vonatkozásban nem szerettem volna... A jelentőségénél fogva összehasonlítani a két történetet. Csak azt mondtam, hogy van, hogy az ember sokat gondolkodik, aztán az élet túllép rajta. Az élet egy gyártásvezető, egy anyakönyvvezető. vezető. ki tudja kedvesen, valamikor Erről pedig az jut az eszembe, hogy szombaton megismerkedtem a Komáromi Masször feleségével, akiről addig csak hallottam, majd vasárnap találkoztam a Masszőrrel és gyakorlatilag kettejük révén összeadtam egy olyan élettörténetet, amit addig, addig azért se adhattam össze, mert addig csak R. Jánossal beszélgettem, és szombaton megismerkedtem R. Én mindig azt hittem, hogy masszírozás közben az ember nem beszél már, mint a masszőr, mert hogy az olyan fizikai munka, ami mellett nem lehet beszélni, ezért elnézést is kértem, és mondtam, hogy ha nem akarnak, akkor ne tegyék. Egy két részes operával ismerkedtem meg, ami azért nem igaz, mert már korábban is mondtak részleteket, és nem hinném, hogy vasárnap véget ért volna. Egészen fantasztikus és lenyűgöző, de hát ennél sokkal többet sajnos nem mondhatok róla. Még azt se állítom, hogy menjenek el és fizessenek be Erjánoshoz vagy Erjános Néhoz, és akkor önöknek is résztük lesz ebben, mert vagy résztük lesz ebben, vagy sem. az embernek semmi más dolga, mint csak feküdni, és közben a masször meséli az, a történeteit, néha teszek én is valamit, de ő nem komáromi, hanem fűzfői, de Budapesten masszíroz, és, és fantasztikus, néha még masszírozni is elfelejt, annyira belejön a beszélgetés. Jó, az Zóval. nem jó, az nem jó. Én megismerkedtem egy masszörrel, aki egy egészen fantasztikus embernek tűnik, tehát egy, egy, egy jó embernek. Ezt nehezen tudnám hosszabban elmondani. És akkor a feleségének mondtam szombaton, hogy milyen benyomásokat szereztem a férjéről, és hogy ő rá milyen nagy hatással volt, és akkor elkezdtem a kettőjük ismerettségéről fogadni őt. Tudni kell, hogy azért, ha akarok, akkor tudok beszélni, hogy ezt önök is tapasztalhatják. Mind a szombat, mind a vasárnap, ugye a honpolának szoktam magamat így kifejezni: hogyha tíznek vesszük a teljes időtartamot, akkor a hölgyel. Hát olyan kettő-nyolc volt, ő volt a nyolc, én voltam a kettő, ez vasárnapra nagyjából három hétre módosult. Na akkor tulajdonképpen ez még egy új kapcsolat, mert én már több éve fekszem odasztalni, és több éről a történeteket, és, és mindig van valami újdonság. Szóval, fura, szóval fura dolog, egy, mert nem fog visszatérni a hölgyhöz, mert a, a férfinak a keszéhez jobban vagyok hozzászokva, de Aha. ezt nagyon udvariasan próbáltam elmesélni. <Sz> értem, értem. Na jó, na jó. Viszont hallásra. Kis koromban, ha jól tudom, oh, oh, oh, oh. nem jött ki hang a torkomom. Tapítottam oh, oh, oh, oh. az énekórát, 0at egy négy 8, 9 és 0367 egy, egy, hat, egy nem ma este. Fél nyolctól, nagyon messzire jöttem, ember, az Aquarium Club volt lokájában, még egy alkalom lesz ebben a fél évben, május 27-én, tehát pontosan két hét múlva, este fél nyolctól Aquarium Club, esrébe, tél, lépcsőle, balra, volt lokál, Bakács Filipov, önök meg én a belépés díjtalan. A kilépés is az. Azt már nem ígérhetem, hogy ne, kap, ne, ne kaphassanak egy mikrofont a kezükben, mondván, hogy ez egy... Ilyen interaktív pszichodráma. Ma egész nap 2019. május 13. a hétfő lesz, de 8 perc, soha többet nem fog múlni, negyed kilenc. 06148909999 és 0636771161. egy és nulla hat Sötéti ízakat senki se lát, hogy úgy tűzi, hogy jó barát. Rengeteg gúnya pött bel azért, ki tudja, kedvesem hol a Nikolába Rövidesen fél kilenc lesz, és akkor felhívom Kristof Krisztiánt, és utána már nem biztos, hogy visszatérek a zenei összeállításomhoz. Beleért, hogy felajánlom a telefonálás lehetőségét holnap. Elsimon László, Karácsony, Gergely számít az önök figyelmére. Nemes Gábor még Amerikában van, ő a jövő héten lesz először. Aztán még egy hét, és. A június harmadikai héten hétfőn nem is lesz a lemonyolítású Kejfejjancsik kedden szerdán és csütörtökön pedig már semmi olyan elem nem emlékeztet a korábbi Kejfejjancsikra amelyekhez hozzászokhattak az első négy illetve öt hónap folyamán Ma este nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokáljában Bakácsral, Filippoval önökkel és velem Erzsébet tér, Lépcsőköle és Barra Aki nem volt, azért jöjjön, aki volt pedig azért. Még egyszer lesz május 27-én. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061 és 0636771161 nem telefonálnak, akkor nagyjából még két és fél percig tart ez az összeállítás, amely reggel 7 óra után vette kezdetét egy olyan napon, amikor kimaradt a szignál. Jó reggelt! Jó Nem tudom, hogy közlekedés lehet? Miért ne lehetne? Figyelek! A hát számomra érzedlen okból elkezdték felújítani az M0-asnak a betonból készült szakaszást is ott az m után. És úgy van megcsinálva, hogy a jobb oldali azt ketté választják, és a jobboldali részen ott mehetnek a teherautók, az terel szembe jövő oldalra. Csak azt viszont nem táblálták ki ezek az értelmesek, hogy aki a baloldali részen marad, az két autó, két emlás lehajtót is ki kell, hogy hagyjon. Tehát nem tud kimenni gyálnása és vecsésnése, legkötelebb az autóutat, csak a férje egy gyors volt. Ja, másal is van, vagy, igen. Tehát hát legalább ki, mert nekem le kellett volna menni igen. előtte, most megyek egy ilyen rohadt nagy Egem, Részvétem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Cseke Zsolt vagyok. Figyelek! Jó reggelt! Cseke Zsolt vagyok, 80 éves. Évek óta hallgatom a műsorát, és fantasztikus elismerésem a veszélytkészségeiről. Köszönöm szépen! <gül> Nagyon szívesen pedig időnként csak a Friderikus tudom idézni, hogy nem kenyerem a szó. Jó reggelt! Mm. Jó reggelt! Hajmársi Zsuzsa vagyok. Mi van? Mi a baj? Azt szeretném mondani. Hát, ilyen hörgő gyuladásom van. De azt szeretném mondani, hogy olyan, mintha visszamentem volna időbe, olyan ez a mai műsor. Igen, hát e igen, a Bétotot felköszöntöttem talán egy hete a születésnapján, és úgy tűnik, hogy ezért nagyon ritkán jár azon az oldalon, ahol felköszöntöttem, mert sokakat másokat és engem is akkor hívott vissza, illetve hagyott üzenetet, hogy köszönni szépen. A kalipszú jobb napjaim voltak ilyenek egymás után. Nagyon-nagyon jó volt, sokkal jobb, mint mikor beszélgett másokat, hülye politikusokkal. Rendben van. Jó reggat. Jó reggat. Ha már szóba került a egy gyorsforgalmi, csak úgy érdekességként, a nagy darab vasút visszakerült a helyére. Az azt hiszem, hogy nem ugyanaz, vagy ugyanaz. Most látni fogom rögtönösen. Igen, most én, ahogy elnéztem itt létegetve a... Szerintem, alá, szerintem az, az kicsit más. van Jó, meg Szerint fogom nézni, minden... ebben nem vagyok biztos. Közel sem. Jó reggelt. Jó reggelt, Gyula vagyok. Nagyon hamar nostalgikus hangulatba kerültem. Pedig ez nem Ez önmagában az azt is nosztalgiának nevezhetik, amikor nem beszélünk Orbán Viktorról és Gyurcsány Ferencről, pedig az még nem nostalgia. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én egy megjegyzést szeretnék tenni a 25 éves fiatalember részére, aki házasság előtt van. Volt egy megjegyzése, hogy boldog. Most én azt gondolom, hogy ha nem az a célja, hogy a másikat boldoggá tegye, akkor ne házasodjon meg. Köszönöm! De hogy veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy egy vadidegennek adjon tanácsot? De tényleg! Hogy ezt kalocsán mondták, azért a kopasz bátorságát ennek az embernek. Jóreget! Jóreget! Én is csak annyit tűznék hozzá ez a műsorhoz, hogy 73-as év vagy mert 15 éves voltam, aztán kaptam édesanyámtól egy kazettás kazettásmagnót, és kaptam hozzá ilyen kazettákat, ugyanazok a dalok voltak rajta, aztán mentem megvárad. Jó nagy vagányom, 15 évesen, aztán csak buktak rám a lányok. Nagyon jó visszagondolni ezekre a dalokra. A dalokra? Hát ez aztán... Hogy mi van, hogy tessék? Unca, umca, umca, umca! -ca. nulla és senki többet 65. Hát az meg mindennek a teteje, hogy amikor a Honpolával Dániában voltunk, ott volt egy csatorna, ahol semmi más nem mutattak este valószínűleg gyerekeknek, mint alvó felnőtteket és alvó gyerekeket. Tehát nagyjából este 9 és reggel 6 között azon a csatornán semmi más nem lehetett látni, mint alvó embereket. Különböző pózokban, horkolva, nem horkolva. Először azt hittük, hogy ez vicc. Aztán kiderült, hogy tényleg az, de ilyen Dán vicc és a dámviccek azok más viccek, mint nálunk a halak, meg a tűzhely. 25. Jara vagyok, lehet? Lehet? Itt egy személyes üzemben mindenki én vagyok. A kisasszony is, aki a másikat fölhívja, aki adásba engedi, aki megszervezi. Egyedül a hangmérnök, nem én vagyok. A vonal túlfelén Kristóf Krisztián. Um, elnézést a csúszásért, ez egy interaktív rádióműsor, ahol emberek betelefonálnak, ha van hozzá kedvük. És ma... Régmúlt zenéket adtam, és az emberek telefonáltak, nem elsősorban olyan témakörökben, mint amilyen témakörökben szoktak beszélgetni velem. De ez egy olyan műsor, amiben nekem soha sincs gondom, amiatt, hogy ne lenne miről beszélgetni, mert az embernek mindig valami körül jár a, a, a gondolata, vagy jár a feje, és az jutott az eszembe, hogy színházban nincs, vagy legalábbis általában nem szokott lenni, elsősorban zenés műfajok velejárója. De vajon a cirkusznak velejárója-e? Mert én nem nagyon emlékszem rá, hogy valaha is tapasztaltam ilyet, de te biztos jobban tudod, van-e olyan, hogy nagy közönség sikernél valamilyen számmal folytatódik az előadás, vagy egy olyan, amit nem lehetett korábban látni, vagy egy számot megismételnek, vagy ilyen a cirkuszban nincs? Jó reggelt a kedves hallgatóknak! Hogy ne lennem tehát a, a cirkuszvilágában is vannak lehetőségek kísérletezni. Egy-egy produkciónak vagy egy-egy darabnak a végén nem feltétlenül kell, hogy cél legyen, hogy a finálél úgy záródjon, hogy egy tapsrend, és megünnepeltetjük De a, mi kell hozzá? az artistákat és az el, Hogy ne így zárjuk az előadást. Tehát jön a vastaps, és akkor ki, és hogyan dönti el, hogy akkor lesz még egy szám? A rendező kell hozzá. Akinek akkor ott kell, a... hogy legyen? Tehát, hogyha a rendező nincs ott, akkor nincs, ha pedig ott van. Ha mondjuk ott van a rendező, akkor mi történik? Semmi. Ha már elindult az eladás, és az eladás megy, a rendező ott van, a rendező már nem csinál semmit. Jó, de a végén a vastapsnál... Csak-sak observál a vastapsnál, eh, jegyzetelhet, és... és átgondolhatja, hogy jó ez így, vagy kell -e valami változás. Elég passzív a rendezőnek a, a helyzete, miután már egyszer elindult az eladás. Onnantól kezdve én, én azt szoktam mondani, hogy hogy, hogy legurítottuk ezt a, ezt a labdát most a dombon, e, nem fogjuk megállítani, mert nem tudjuk elkapni a legvégén. Amikor az ember egyébként koreográfus lesz, vagy rendező is, előtte maga is, te mennyire vagy aktív egyébként? Artistoként? Igen. Még, mindig, még, mindig, még mindig aktív vagyok. Masgalázgatok, tehát megpróbálom mostnak már meg azokat a felkéréseket, amik nekem nem feltétlenül csak anyagilag, hanem, hanem elkölcsileg is fontosak ritkábban járok külföldre, ritkábban vállalok el fellépést, de még nem tudom elengedni a porondot. Ugye ez a te tipikusan olyan, mint az a aki abba hagyja, és vagy sportigazgató lesz, vagy edző. Ez a cirkuszban mennyire általános? Általános szerintem, hiszen, hiszen az egész életünket arra építjük fel, hogy megismerjük a cirkusz működését kívülről belülről, és aki mondjuk már belülről ismeri, annak könnyebb dolga lesz mondjuk kívülről kezelni, ha, ha, ha jól fogalmazok. Szerintem elég általános. Én nem vagyok az edzőtípus, tehát nem vagyok feltétlenül az, aki a fiatalokból, a gyerekekből kihozza a technikát, én inkább általánosabban szeretek nézni egy, egy kizomultat helyzetből, és kreatívan hozzájárulni eh, ahhoz, hogy mi történik a Jó, Van egy ember, aki, ugye van olyan ember, aki még nem látott havat. Van olyan ember, aki még nem volt cirkuszban, és már elmúlt 20 éves, te beszéled a nyelvét. Mit mondanál neki, mivel próbálnád rávenni arra, hogy menjen el, miközben ő korábban nem volt, és akkor, amikor találkoztok, akkor sem érez különösebb késztetést arra, hogy belépjen az ajtón. Uh -huh. Mit mondasz neki? Mi fog ott történni vele, ami tetszeni fog neki? A cirkusz képes arra, hogy, hogy egy olyan fajta, analóbb módon vetítsen képrázatot, csodát, egy olyan fajta fantáziát valósítson meg, ami lehet, hogy a gyereknél egyből működik, a felnőttnél egy kicsit nehezebben, de én hiszem azt, hogy, hogy azonosan tud hatni a felnőttre, mint a gyermekre. Én azt mondanám, hogy ha a gyermek szeretne egy kis időutazást, vagy bocsánat, ha a felnőtt szeretne egy kis időutazást a saját gyermekkorában, akkor próbálja ki a cirkuszt. Egy abszolút, egy abszolút kikapcsolódás abból, ami, ami a realitás, és egy olyan fantáziavilág, ahova sok minden de mit mondtál volna anyukámnak, hogyha találkoztál volna vele? Ő egy nagyon nehéz dió volt, és vagyok egy könnyű dió, de én semmi vagyok anyukámhoz képest, aki azt mondja, hogy rendben van, Kristófúr, de én nem akarok nézni olyan embereket a magasban, akik onnan leeshetnek, összetörik magukat, engem a frászkiverettől. Meg Megfélek egyébként, ha oroszlánok vannak, mert azok meg megeszik az embert. Zömében olyan produkciókat látok én itt kedves Kristófúr, amiben emberek meghalhatnak, megsérülnek, miért kéne nekem? Néznem. Hát, ha szeretne egy jót nevetni, ha szeretne... Jó, de anyukám Kitott... erre azt mondaná, hogy oké, Kristofú, én most éppen nevetek, de a következő pillanatban <gül> meg ki fogja törni a nyakát, tehát akkor miért akar engem ilyen helyzetbe hozni? Igen, nem fogja, nem fogja kitörni a nyakát, tehát a rizikók, azok kiszámolt rizikók. Itt profi artistákat engedünk be a parondra, vagy, vagy vagy fel a kupolába, de azt nem mondja, hogy a de, de azt nem akar nekem megmagyarázni, hogy a cirkusz nem veszélyes üzem. Lehetséges a szónak abban az értelmében, hogy jogilag nem veszélyes üzem, de egyébként egy veszélyes üzem de facto Igen, de mondjuk, ez, ez sportban is. oké, okay, rendben van. Az emberre rászakadhat nézek, egy gyerké az utcán is. Igen, vagy ha mondjuk elmegyek és nézek, nézek egy szertornást, a szertornást is ugye fejre tud esni. Vagy, a, vagy nem tudom, a, a formegyes pilóta és ugye ki tud szállni a kanyarban. ritkán történik nagyon nagy baj, előfordulhat a cirkusz az hasonló. Ugye neked ne, nagyon egyszerű helyzeted van, mert te a szó fizika értelmében be, be, beleszülettél. Én ezt megszoktam. Tehát amikor édesanyám felmászott a 10 méter magas rúdra, és a 10 méter magas rúd tetején fennállt, Úgyhogy nem kapaszkodott, csak egyensúlyozott, és az életét rábízta édesapámra, akkor a rúdnak a, az alján, szintén a fején egyensúlyozta ezt az egészet, és ez mind nem volt bekötve. Ehhez nem volt biztonsági kötél háló, stb. Nekem fel sem merült ez a kérdés, hogy ebből baj lehet. Aztán fel. Honnan nézted? Én kívülről néztem. Értem, én de a nézőtérről, vagy a függöny mögül, a zenekarból honnan? Mikor honnan? Voltam, amikor nagyon kicsi voltam a nézőtéről, amikor már, már tinédzser voltam, akkor a befutóban, mert én töröltem végig a, a Perzet, ezt a bizonyos rudat, hogy a száraz legyen, hogy, hogy a fel tudjon kényelmesen másni akkor részesen voltam kvázi, mint asszisztense voltam ennek a produkcióban. Az mennyire volt evidens, miközben minden evidensnek tűnik, hogy te aztán ezt folytatod? Nem pontosan ezt, hanem valami más. Azt, azt mikor érzi meg az ember, vagy mikor és hogyan következett be veled? Én rögtön tudtam. Tehát én hét évesen láttam egy németúri embert songlőrözni, kalapokkal, Szóval És azt mondtad, hogy én is ilyen leszek? És azt mondtam, hogy nem. nagyon tetszik. Mit tetszett benne? Um, az, hogy óriási nagy sikere volt, az, hogy mindig öltönyben járt, az, hogy a, a, a, a, a fellépése után a szállodai szobában barátaival sivarozott, hogy elegáns volt, valahogy megtetszett a, a personája, az egyénisége, és, és számomra nem volt kérdés, hogy, hogy, hogy mi leszek, ha nagy leszek, én gentleman zsonglőr, úriember zsonglőr szerettem volna lenni. És sikerült. Azt hiszem, hogy sikerült, igen. 30x éve dolgozom ezzel a produkcióval e, szerte a világom e, ünnepet artistának mondhatom magam, és, e, és az élet ugye, hozott olyan e, fordulatokat, hogy kipróbálhattam magam. Korográfusként is, meg, meg rendezőként is. De ha én jól olvastam, akkor nem egyedül a szülők, hanem még főjebb is ö, cirkuszi emberek vannak a családban, vagy voltak. Igen, a mind a két nagypapa, a Sallai nagypapa anyukám oldaláról. Ő tornász volt hódmezővásárhelyen, a másik nagypapa Kristóf oldalról, ő erőművész volt, elég híres, a Francia Herkules névre hallgatott, meg a Fel a Fejjel című filmben az Ajda, a Borocsára lefántnak volt ugye a Zidomára. Ők mindketten beházosodtak olyan cirkuszos nőkhöz, a nagymamákhoz, akik már nem tudom hányadi generáció óta cirkuszoltak. Úgyhogy igazság szerint N nem tudom, Te látod, milyen érdekes egyedik, a magyar nyelv? Mert ugye azt mondod, hogy cirkuszoltak, a cirkuszoltak az egészen más jelent magyarul, mint amiről te beszélsz. A cirkuszoltak az azt jelenti, hogy vesz. Ezt értem, én értem, de a cirkuszoltak a szó hagyományos értelmében az veszekedést jelent. Az hangos veszekedést jelent, miközben a cirkuszolás a te esetben egészen mást akart jelenteni. Milyen Sportosan. szép a magyar nyelv. Mennyit cirkuszolnak a cirkuszosok? Ö, nagyon keveset. A cirkuszosok igazság szerint abban a, a szemben nem cirkuszolnak, hanem, hanem szakma, tehát ők, nagyon, ők, ők ezt nagyon komolyan veszik. Ö, és ezt tényleg csak ö, teljes szívvel lehet csinálni, hiszen egy, egy nagyon nagy elhivatottságot. Ö, ö, Ugyankor mi találkozunk, akkor szóba az került az, az hogy... Ez, hogy Adnak függvényeképpen, hogy ki melyik részét műveli a cirkusznak, mondjuk az artisták esetében, a légtornászok esetében, ez hány aktív évet jelent? Az akrobaták vagy a légtornászok esetében, ugye ez lehet rövid, ez lehet 5, ez lehet 10, ez lehet 20, ennél több, nagyon-nagyon ritkán. Aki zsonglőr, mint, mint én magam, ugye, az, az tud 30-40 zsonglőrzni, aki bohóz, az akár, akár 60 évek kérem, keresztül. Másodperc egy másodperc türelmet, valakit betelefonált azzal, hogy a beszélgetésünk felében, harmadában érthető, hogy ez mennyire van így, egy másodperc türelmet kérek. Igen. Um, én az egyik legszabadabb cirkusz artista vagyok, már ami a rádiózást illeti, de ez időnként együtt jár azzal, hogy a technikai körülményekre, majd még kitérünk, azok nem tökéletesen. Arra kérem a hallgatóimat, akik tapasztalnak bármilyen adó kiesést, hogy a misort nem lehet folyamatában hallgatni, azok a szabadon lévő vonalon hívjanak fel. Jó reggelt! Jó reggelfiúr, igaza volt az illetőnek, sok-sok másodperc telik el, és utána jön megint vissza a hangjuk. Nem lehet érvezni a beszélgetés. És ez mióta van? A beszélgetés kezdete voltam. Nagyon szépen köszönöm. À, akkor én azt kérdezem, hogy folytatjuk, annak nincs értelme, hogy a beszélgetésünket ne hallják az emberek, nem azért beszélgettünk, hogy ne hallják. Azt kérdezem, hogy folytathatjuk-e holnap ugyanebben az időben? Mármint fél kilenctől. Természetesen. Rendben van, velem óvattal kell bárni, mert lehet, hogy holnap ugyanezt fogom mondani a holnap utána a kapcsolatban. Nincs Köszönöm jól. szépen, Jó, az érdeklődésem megvan. Um, nem nagyon szoktam fölvenni a telefont olyankor, amikor valakivel beszélgetek, most megtettem. Ráadásul ilyenkor a Honpola mindig szokott küldeni nekem valamilyen e, értesítés, de most nem küldött. Jó réget. Jó, rendben van, az azt kérdezem, után megint elment minden. Jó, rendben van, illetve nincs jól, értesítem, azt. de Laci Terül nem tud semmit. Laci! Neten, nekem jól jön, én a rádiót nagyon ritkán figyelem, de... Hát értem, de a rádió zövében nem te hallgatják. Jó reggelt! Jó reggelt, újra, újra, nem nagyon lehetett hallani. Jó, rendben van, följön az illetékeseket, köszönöm szépen. Akkor valamit csinálni kéne, Lasszi, tehát szólni kéne annak, aki illetékes. Ha, hallasz? Megint kimaradások annak élvezhetetlen, úgyhogy én abba hagyom, úgyhogy valamit csinálni kéne. Jó, köszönöm. Öregöt. Jó reggel. Jó Csak azt akartam mondani, hogy Helsinki-ből jelentkezem. Szokáisan jól lehetett hallani mindent, úgyhogy én nagyon sajnáltam, hogy vége lett, de hát ez van. Azért abba gondoljon bele, hogy euh, én ebben élem az életemet nagyjából az elmúlt hús évben. Hát igen, rossz lehet. Azt, hogy rossz lehet, az egy nagyon enyheg kifejezés. I igen, igen, valószínűleg igen. Uh, sajnáltam, hát mindegy, majd holnap is fogom hallgatni, mert nem tudom már. Aztán... ez most ah. nem volt egy empatikus beszélgetés. És nem volt a civil rádió kritikája. Ez a kicsi büdös, de a mi hazánk effektnek az itteni mai megnyilvánulása volt. Ilyen a magyar rádióban soha nem fordult elő. Voltak ott is problémák, Hozzászokni soha se lehetett. Ez a mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, ez nem egy... Az online működik, de most nem az online-ról beszélünk. Jó reggelt. Jó reggelt. Én neten hallgatom, a tökéletes. Ezt értem, de hát az alapvetően az emberek nem neten hallgatják. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem akarom félrevezetni a műszaki kollégákat, de én néhány percre ültem a kocsiba, amikor a beszélgetés zajlott, akkor olyan percenként volt néhány másodperces kihagyás. Amint lerakta a telefont, amint vége volt, azóta nincs kihagyás. tudom, hogy összefügged. Nem, egyrészt nincs összefüggés, másrészt lapokám azt mondta annak idején, sajnos az egészségügyi dolgokra vonatkozott, hogy ilyenek nincsenek véletlenül. Akkor már sokkal inkább a rádióval forduljon elő, mint önnel, a hozzátartozóival, vagy ugyanez velem is az én hozzátartozóimnal. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát voltak a megszakadások, de mióta azt mondtam, hogy befejezi, azóta nem szakadt meg, mondom, hívom, hogy, hogy... Értem, de, de és... azt értsem meg, hogy ez nincs összefüggésben, tehát ez... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Online tökéletes! Online Itt tökéletes! Oltatok on, meg valamit? Igen! Háló! Figyelek! Az, hogy ö, nagyon jó volt az a katonakári Demény Ferenc összeállítás ö, reggel, és hát ö, azt hiszem, hogy a Dés László volt a zenei szerző, még a tonakári produkcióknál, és hát ugye lényegesen több zenei tudás van mögöttük, mint a halott pénz mögött. Egyrészt én a halott pénzt nem becsülném le, másrésztről nekem a d kapcsolatban vannak a kétségeim. Én azt tudom önnek mondani, hogy Presszel Stefanovic, Presszel Stefanovic, Somló Stefanovic, Damien, Bencsik egyik sem volt és s Viszont hallásra. Nem nagyon bírom, ha okoskodnak. Cserébe én se szeretek okoskodni, vagy ha igen, akkor rám kell szólni. Dörö.fiolajanos.gmail.com Elindult Laci az utána a nézés? Igen. Igen. Jó reggelt ahhoz képest teltházas Budapest park lesz pénteken a halott pénzben, és hetek óta nincs Jó, ez. Nincs összefüggésben, mert attól még, tehát hogy mondjam, vannak olyan előadók, akik tényleg a zeneiségükről nem ismerszenek, és mégis hihetetlen nagy népszerűségnek örvendenek, ahhoz képest, hogy Beethoven nagyobb zeneszerző volt náluk. Tehát most ebbe az, ebbe az utcába talán mélyebben ne hatoljunk be. Van-e bárki, akiben még beleszúrult valami mondandó, vagy mehetek haza takarítani? Takarítani és rámolni. Ez lesz a mai program. Igen, alapvetően, most 8 óra 57 perc van, 9 óra 3 perc az az Aján időpont, amik még itt elvileg maradhatok, az még akárhogy is nézzük 6 perc, nagyon sok, úgyhogy 6 percet biztos, hogy nem fogok itt végighallgatni, 061-489-0999 és 063677 először. 061 -9 -099 -9 és nulla 06 másodszor. 061-489-0999 és 0636771161. Senki többet? Lots of tears.